А скальнулася відьма. Кореня синок. Моготній янак, є кого покохати. Вибити б з неї те кохання. Важко, заперечила баба, навіть мені кохання розладнати тяжко. Трави не поможуть. Та й ти сам можеш. Що? Пастуха. те є до світовида. А царівна поплаче, та й його вже нема. Він ніколи не вернеться до Витича. Чому так? Рушив у далекі краї за живою водою для царя. Я надумив. хе хе, -хе, -хе" закихкала відьма, похитуючись на стільчику. Відьомські розум маєш. Як же це ти придумав? Цар не давав спокою. Все не вмирущості хоч. От я й, і... ге, а від мене чого бажаєш? Може, й сам захотів без безсмертя? Нащо мені ті забаганки, махнув рукою радник. Я пообіцяв цареві, що ти його зробиш невмирущим, що буцім ти знаєш таке зілля, яке відвертає смерть. Хм, ти правду сказав. «Знаю!» – таке зілля. «Ти чорун отетерів, не чи жартує баба, чи ні? Я гадав, що то пусте!» «Знаю, знаю!» – глумливо озвалася відьма. «Все на твоїм лиці видно! Хотів, щоб я потроху звела царя зі світу! А ти...» – злякався радник, – Бо можна так Тут ніхто не почує Заспокоїла баба Кажу тобі, що маю зілля Аби відвернути смерть І стане горевій невмирущим Проте буде вічно спати Спати, а ж, Те, що народилося «Має вмерти! Хочеш бути вічним? Спи! Не живи!» «Ловко!» – сказав печерун. «Цар спить, а радник? А радник царює!» злостиво засміялася відьма. «Хе-хе-хе! Цар хай сидить на престолі цілісенький, невмирущий!» «Хе-хе!» Вдоволено потер холодній долоні печерун. «Мудра ти відьма! Це все одно, що мертвої на престолі. Руки у мене будуть розв'язані, а тільки на царівна... Що? Тепер мені ні до чого, краще б її не було. Порадь мені. Пораджу, а чого ж? Тільки ж і плати вимагатиму. Нічого не пожалію, пообіцяв радник» з острахом поглядаючи на її очкувати ніс. «О, золочу! Тоді зробимо так! Схилися ближче! Те треба казати тихо, щоб духи півночі не почули завчасно». Відьма прошепотіла на вухо печерунові кілька слів. Той жахнувся і з острахом глянув на неї. «Боїйся!» – іронічно мовила баба. То хоче вінця, хай йде до кінця. Як гадаєш, горевій згодиться? Заради невмирущості на все піде, тільки знайди підхід, те вже знайду Хі -хі -хі. одним махом усіх позбудемося. Ого, підхопив моторошний сміх Печерун. Золотав тебе голова. Якби не відьма, взяв би тебе радником. Коли стану проклятий язик сам себе видає завчасу. Чекає тебе в покоях горевілих завтра о півночі. Гляди, не заборися, та вже не забарюся, почну варити зілля невмирущесь. Темні духи саме в силі. Хі -хі. не забарюся, печеруне, не вмирушись. Накочувалася ніч, моторошна, густа. Слово ти дихав, вологий вітер стукав, тужавим крилом у відчинене вікно. Де ж печерун? Де відьма?